Az utolsó szó jogán Motto Motto A tornádóba panaszkodik, kidőltős fák alatt egy lehullott, elsárgult hervat nyílt levél Búcsú élőktől és halottaktól Akinek örökbe hagyom ezt a világot, nem térhetek ki a tárgyilagosság látszata elől, és örök részük kellemetlen kísérő jelenségeként meg kell hallgatniuk védekezésemet. Helyesebben mondva, mit tudok felhozni mentségükre? Nagyon sajnálom és beismerem, hogy ez az elhatározásom igen kínos. Az emberiség az oka örökös tárgyilagosságával. Magunk között nagyon jól tudjuk, hogy soha senki ezen a világon nem volt tárgyilagos. A legjelentéktelenebb napi eseményektől a legmegrendítőbb történelmi átalakulásokig mindent a hangulat és az elfogultság kiapadhatatlan, roppant erejű energiaforrása hajt ezen a Földön. Az energiaforrás mentén ágálnak az emberek, elhullóak és éledők egyaránt, és a legrégibb koroktól napjainkig azon igyekeztek, hogy könyvtárakat és elmegyógyintézeteket megtöltő irományokkal és szónokok útján bebizonyítsák cselekedeteik tárgyalagos voltát. Ha az emberek szellemi erőfeszítéseit, melyekkel a mindenható elfogultságot és hangulatot tárgyilagos véleményükkel álcázzák összegyűjtenék egy erőmű számára, ez az elképzelhetetlen energia olyan turbinát hajtana esetleg évszázadokig, amely egymagába pótolná földünk életéhez szükséges természeti erőkösszességét, a a napmelegétől a szél termékenyítő fúvásáig. A tárgyilagosság fontos és jó játék. Kölcsönös előzékenység a játék alapszabálya. Először az egyik elfogulatlan bírálója saját cselekedeteinek és a második helyesel. Ezzel már megváltotta a viszont helyeslést, amikor a másik nyilatkozik valamiről elfogulatlanul, és az egyik bólogat lojálisan. Sok fáradtságot és időt rabol el eme élvezetes művelet az emberektől, és egyetlen produktuma a jó leső nagyképűség. Gondolkozzunk csak matematikailag vagy szabatosabban tárgyilagosság alatt értjük a dolgok komplikálását addig, amíg azok tetszetősek lesznek. Mondjuk az erőviszonyok eltolódása véletlenül erre kedvező és amarra hátrányos. Bárhogy is magyarázzuk, a gyakorlat a kedvező javára és a hátrányos rovására osztja meg az eredményt. Mondjuk az x erre, az y amarra. Miféle végeredmény lehet a kettő összegzéséből, illetve összecsapásából? Ha x egyenlő nem történik semmi. De ha X nem egyenlő, hanem Y-hoz képest aránytalanul megnövekszik, akkor X egyenlő a nem egyenlővel, és Y egyenlő a megsemmisüléssel. Ez mindig így volt. Egy csapat etruszk valamiért megnövekedette csapat görökhöz viszonyítva. Erre amazok elpusztították elpusztították emezeket. Jött egy csapat római, és mert az etruszkok kevesebben voltak, megölték az etruszkokat. És senki sem magyarázott sokat. Nem lett volna kinek. Oly világos volt az eset, hogy nem szorul megokolásra. Ők többen voltak, azok kevese. Erre természetesen elintézték őket. Slusz, pász, Mielőtt a bölcsességgel együtt a nagyképűség is általános lett földünkön, az emberek egyszerűen és tisztességesen gondolkoztak tisztességtelen, de hagyományos cselekedeteikről. Azt mondták, ezek kevesebben vannak, hát őjük meg őket. Különben hónap, ha többen lesznek, esetleg ők fognak megölni bennünket. Ezeknek jó levegőjük van, de mi sokkal erősebbek vagyunk, hát menjenek onnan a fenébe. Ekép szólának, és aki nem értettem, az szerintük hülye vala. Világos értelmes és helyes beszéd. Ez idő lehetett egy hadvezér, kit beszivárgott filozófiák megmételyztek azzal, hogy az erőviszonyok eltolódásán kívül a jó való küzdelemben erkölcsi szempontokat keressen éppen ott, ahol ilyenek feltűnő módon nincsenek, és ez az ember neve ma. Érthetetlen oknál fogva, ismeretlen. Feltalálta a nagy képűséget. És lőn tárgyilagosság. Ő a régi mondataihoz bizonyos bővülékeket talál. Ezek ugyan kevesebben vannak, és mi többen, de pusztán a gyengébb megsemmisülést kihívó ingerének hatása alatt nem ölnék meg őket, ha nem lennének olyan szemtelenek. Vagy. Ha nem állnának fejlődésünk útjába, nem támadnánk rájuk. Vagy. Ha nem szorulnának rá arra, hogy megtanítsuk őket helyesebben legeltetni, nem mészárolnánk le őket. Mióta a nagyképű hadvezér feltalálta a tárgyilagosságot, azóta a világon nem létezik gyűlölködés. Vége a sarcolás, bitorlás, valamint az eltiprás fogalmainak. Ilyen nincs. Hanem igenis van bizonyos eltolódása egészséges körülményeknek, bizonyos reformigénye avult rendszereknek, bizonyos avulása bizonyos reformoknak, Szükségszerű jelenségek, szükségtelen szükségletek, és főként kényszerítő körülmények. Ez az utóbbi magva az ügynek. És ez igaz is. Bizonyos kedvező körülmények kényszerítően inspiráló hatással bírnak kedvezőtlen körülmények kihasználására. A tárgyilagos ember az elfogultság és a hangulat sodrába úszva azonban magyaráz. Nem beszél arról, hogy ő úszik, hogy véletlenül erre jön -e az ár, és ez milyen szerencse. Ő megmagyarázza, hogy ez az ár szükségképpen jött erre, és bár számára kényelmes lehetőség enyhe árral sodóltatva úszni, eszeágába se lett volna belefeküdni az első rangosodrásba, ha az emberiség tárgyilagosan és jól felfogott összérdeke szempontjából nem lenne halaszthatatlanul fontos. És a többiek, akik kihasználva kedvező áramlást szintén együtt fürdenek vele a kellemes tárgyilagosságban, ezek a többiek is mindegyszálig elfogolatlanul magyaráznak miután ilyenkor az áron kívül átsorgók elpusztulnak, feltételezhető, hogy egymásnak magyaráznak. Talán mert máskülönben szégyelnék a sodrást, vagy esetleg mert megfelelő társaságban könnyebben elhiszik önmaguknak, hogy tárgyilagosak. Vagy azért, mert kellemes úgy magyarázni egy nagyon megfelelő álláspontot, hogy az egyben szükségszerű és egy cseppet sem rendellenes. Sokkal jobb ez, mint ősi módra beismerni a titokban tartott nagy belső alapigasságot. Csak egyszer élünk, tehát éljünk mindenáron, lehetőleg jól. Ehelyett ez a formula megnyugtatóbb befelé. Igaz, hogy csak egyszer élünk, és, mit tesz ember, véletlenül jól élünk, de ha az élet ilyen módon kínos lenne számunkra, akkor is így élnénk, mert ez nekünk és mindenkinek helyes. No és itt a kultúra. Ez bennünket tárgyilagosságra kötelez. Hogy ki követi el az igazságtalanságot, az ma is hatalom kérdése, de a hatalom birtokosától elvárják az emberek, hogy szónoklatok és írományok útján a tömeg permanens rossz lelkiismeretét megnyugtassa. Az az igazi hatalom, amely bebizonyítja a helytelenről, hogy helyes, a saját ravunkra elkövetett igazságtalanságról, hogy igazságos, és egyféle híg, de nagyon fűszeres nedővel átitatott eszme nevében látszólag következetes és természetes közérdekű cselekedetté hígítja önző erőszakosságainkat. Az ilyen hatalom a tömeg számára azon illúzió forrása, amelytől berúgva az igazság nevében elkövetheti a legnagyobb igazságtalanságokat is. Sőt, csalódott, kétségbeesett vagy tengődött tömegek ilyen irányú közös lelki kereslete az egyetlen igaz forrása a részek hatalomnak. A semmiből is hatalom lesz, ha valaki meggyőz egy tömegnyi életű embert, hogy jogában áll jogtalanságot cselekedni. Ha nem, úgy marad a semmi. Adjál nékem jelentéktelen rossz életű embernek fogalmakat, szókat és gyújtást, hogy emberi mi voltom cáfolása nélkül emberi mi voltomat megtagadhassam számomra előnyös, jogtalan cselekedetek idejére és lelki következményeire, akkor eszme vagy és vezér. Folytogat a morál e társadalom gyilkos kereteiben. Adj morált, hogy folytogassak és gyilkoljak társadalmi keretek között. Aki erre képes, arra azt szokták mondani, hogy tud fanatizálni, és egy ideig hordozzák a vállukon. Később leejtik, és hazamennek. Az így leejtett vezér azután, teljesítve utolsó és ez alkalommal valóban szent kötelességét, abszolválja a gyűlöletet, és fizet pusztulással vagy szenvedéssel azokért, akik most már hazamentek, és szeretnék, ha emésztésük, lelkiismeretük, álmuk és elfogulatlan szemléletük a történtek ellenére ismét méltó lenne emberi mi voltukhoz. Ezért az ilyen hatalom megszemélyesítője nem csak lelki alibit szolgáltat igazságtalan cselekedeteihez, hanem mint a tömeg szimbóluma a bűnhődést is magára veszi végül. A tárgyilagosság azonban sorozatos és nyilvános blamázsai ellenére, mint közjáték megőrzi fontosságát. A tárgyilagosság szertartásai közé tartozik, hogy mindig mindenkit meg kell hallgatni. Hogy miért? Ezt nem tudja senki, mert mindig és mindenki a saját meggyőződése vagy parancsoló körülményei szerint cselekszik. Aki az utolsó szó jogán beszél, és ezt a jogot mindenkinek megadják, az már legtöbbször a vakvilágba beleunatkozó egyénekhez intézi szavait. Fel sem tételezhető egy nagyobb per bírájából, hogy a bizonyítás, a vád és a védelem eljárásai közben hosszan indoklandó ítéletét ne formálza meg magában, jóval az utolsó szó előtt. Ha nem így volna, egyszerűen lehetetlen lenne bíráskodni. És aki az utolsó szó jogán sokat beszél, az legfeljebb, mint ellenszenves pasas szerepel a tárgyaláson, mert hiába valóan elhúzza az időt. A tanácselnök már két éjszaka nem maradt fent évfél után igaziratokkal, mert négy nap előtt kialakult az ügyről jogi véleménye és ezzel együtt bírói ítélete is. Miért beszélte hát az író most mégis az utolsó szó Jogem? Elsősorban, mert élni akar a tárgyilagosság című játék előnyével is, a játék kedvezőtlen hátrányára. Másodszorban ment az utolsó szójogán esetleg dokumentum lesz a védekezéséből, amely igazsággá, önhibáján kívül nem lehetett. Mert itt csinálja a tárgyilagosság mindig a baj. Az ember azt mondja, úgyis ezt vagy amaszt tesszük, tegyük hát komolyan és nagyképűen. A et altera pars, ami körülbelül annyit jelent, hadd még utoljára. Kinek árt? No, de a nagyképűség bálványának homályos értelmű, inkább titokzatos szertartásokban nyilvánuló isten tisztelete úgynevezett jegyzőkönyvek bevonásával történik, így az utolsó szójoga nem is olyan fikció, mint első pillanatban látjuk. Sokkal nagyobb fikció, mert dokumentum lesz belőle. És egy későbbi kor esetleg megváltoztatja az előzőkor ítéletét, amikor már az utolsó szójogával élt egyén számára Régen közömbös, hogy melyik végletbe túlozzák el igaztalanul az ügyét. Épp olyan közömbös számára régi, lezajlott kivégeztetése, mint a jelenkori megrendelés a ma szobrázművésznél, ki közadakozásból márványba örökíti meg. Remélhetőleg nem imponál a túlvilágon senkinek, hogy mit tartanak jónak vagy rossznak az innen Ott megérkezik a vádlott, és már az első szójogán azt mondja, amit akar. Ha tetszik, énekelhet vagy fütyülhet. Mindjárt kimondják rá, hogy ártatlan, mert ezeket a guztustalan földi históriákat nem szeretik hosszá hallgatni. Az utolsó szójoga tehát voltak éppen értéktelen. Mint védekezés, kicsinyes pörpatvar, kiteregetés. A vádlókat vádója gyanúját kelti. Mint tanulságos eset, meddő erőfeszítés, hogy meggyőződésükbe kényelmesen élő embereket másféle meggyőződésre próbáljon rávenni, Miről nem tudhatják eleve, hogy kényelmesebbe, mint a jelenlegi meggyőződésük. Az ilyen szellemi hurcolkodásnak nem is volna semmi értelme. Mi legyen tehát az utolsó szójoga és célja? Mi legyen a dokumentum értelme és érvénye? Az, ami a világon mindenféle dokumentum első kötelessége és tartalmának lefőbb értéke. A tényállás tisztázása. Egy közönséges bejelentést igazoló szervénytől, Galilei perének töménytelen aktacsomagjai, ez minden tisztességes okirat egyéb szempontoktól független, fenséges célja és kutya kötelessége. Író az utolsó szójogán olyan tényállást tisztázását szolgálja, amelyet a korai utókor egyetlen okiratból akkor sem dönthet el, ha feltételezünk egy sok ezer oldalas jegyzőkönyvet. Kínos lenne, ha e közvetlen utókor megfelelően kialakult ízléssel venné át szedetvedett struktúrájú társadalmunk pozdóriáit, méla utálattal nézegetni egy-egy mocskos véres darabját, a nagyképű hazudozás rajta szárat nyálával és azt mondaná. Hagyjuk fenébe ezt az egész ostoba hamis gazságokkal, ámításokkal, tömegmészárlással, organizált fosztogatással, kínnal, gunnyal és tehetetlenséggel, Önön túlsúlyába megszakadt és összeroppant, szégyen teljes álcivilizációt. Hiszen itt hazug volt minden. Hazug volt a rossz, mert azt hitte, hogy ő a jó. Hazug volt a jó, mert nem hitte, hogy ő a jó. A bűnös nem hitte a bűnét, és az ártatlannak fogalma sem volt róla, hogy ő ártatlan. Hazug volt a humanizmusuk, mert minden húsz évben nagyobb tömegekben írtották egymást, és minden húsz év időközben nagyobb tömegeket írtottak, humanizmusról fecsegve, lassú, megnyomorítás útján. Hazuk volt a kapitalizmusok, mert azt akarták, hogy szociális legyen. hazug volt a szocializmusok, mert nem csak prédikálták az evolúciót, hanem hitték is ezt a maszlagot. Hazug volt a maszlagjuk, mert tényleg az evolúció útján haladtak, és így jutottak egyre távolabb saját céljaik mögé. Az élet árfolyama devizaforgalmban olyan csökkenő irányzatba értéktelenedett hogy clearingben már garasokra sem számították át az embert, mint cserekereskedelmi eszközt. A megelőző sokat szidott korokban ilyesmi sohasem fordult elő. Az ember élősúlyban nemzetközi viszonylatok szerint váltakozó értékű pénzegységet képviselt, amíg meg nem betegedett, vagy le nem lőtték. Ezek a régi szép idők elmúltak, és következett az imént lezajlott kor, vagy inkább korszak, amelyben már senki sem tudta, hogy mit akar, de abból egy jó sem engedett. Ezért a meggyőződésükért, ha kellett, öltek, ha nem kellett, akkor is. Ha kellett, esetleg meghaltak, de ha nem kellett, szívesen mellőzték. Itt van a korai utókor kezébe egy darab hányingert gerjesztő pozdóriak, individualizmusának heterogén gigantikus súlyába kavicsokra tört társadalmunkból. Ahol minden élet elpusztult, mert alig sikerült az ember cselekedeteit, életét, erkölcsét, jogát, szándékát és tartalmát a valósághoz képest állandóan definiálni. Tudósok, írók, szónokok, bírák és kártyabűvészek minden tudománya csődött mondott, hogy az ember a valóság ellenére embernek hihesse magát továbbra is. Az igazságnak ez a jégkorszaka már olyan fokig lehűtötte a társadalom eszméjének légkörét, hogy hosszú hetek teltek el anélkül, hogy egyetlen szó vagy egyetlen sor előfordult volna, amely a valósággal csak igen kismértékben is megegyezzék. Lehet ezért, hogy a történetírás márvány síremlékes temetője helyett egy jól megszervezett közöny tömegsírjába földeli a korai utókor csúfos előéletét, századunkkal, szenvedéseinkkel, örömeinkkel, reményeinkkel, pecsétes dokumentumainkkal, szóval valamennyi hazugságunkkal együtt és mindössze abban állapodnak meg, hogy valamiféle igazságot leszűrjenek az eseményekből. Amikor az emberiség vezetői nem képesek többé arra, hogy a földakók ostobaságát, kicsinyességét, kapzsiságát, kegyetlenségét és igazságtalanságát helyesnek, jónak és szépnek magyarázzák, olyankor megszűnik egy társadalom. A hazugság csak addig éltet, amíg magyarázni lehet. Az ember csak addig tud másoknak és önmagának hazudni, amíg hazugsága legalább részben valószínűsíthető. Amikor a hazugságról leleplezhetetlenül kiderül, hogy hazugság, olyankor az emberiség erkölcsi agóniájában felkeresi a csodadoktorokat, és orákulumszerű, cinkelt törvényhozásokkal kiegyengeti, elgenyett és nyílt jogtalanságait. A csodadoktor a hatalom antipólusa. A tömegek rossz lelki ismerete azután, a csodadoktorokat követve hosszú zarándokutakra indul, idegen országokba keresi a gyógyulást. És kezdetét veszi az agóniában, oly sűrűn fellépő hit és remény hevében az emberiség nagyszerűen aljas öngyilkossága. A világháború. Az agonizáló társadalom, hogy ne halljon meg öt világrészre szóló csodálatos villámló és dörgő, bengáli fényes féve véget vet az életének. És ha nem lesz egy történetíró, aki hozzányúljon az emberisége csúf évtizedének rendezéséhez, lehet, hogy valaki csak épp, mint egy kellemetlen ismerést üdvözölve, megemeli-e hullaszagúan kellemetlen múlt előtt a kalapját, és elmegy gyorsan, mert senki sem akar közösséget vállalni vele. Esetleg valaki köpetjett, és azt mondja, fúj. Az is lehet, hogy összebeszélnek, és letagadják az egészet, hogy mire gyermekeink felnőnek, már ne halljanak erről a disznóságról de lehetnek akadékoskodó biblia kedvelők, akik szódoma és gomorra nevetséges esetére hivatkoznak tán. Ennek a precedensnek ugyanis nem volt semmi értelme. Néhány igaz emberért ne kövessenek el naponta tízezer gasságot egy romlott helyen. Ne rontsanak el naponta húsz igaz újszülöttet, inkább tessék elpusztítani a tíz igaz emberrel együtt az egész ronda várost. De, mondom, lehetnek ilyen bibliailag túlterhelt egyének, akik nem nyugszanak majd bele, hogy századunkat okosan és helyesen letagadják, mint valami fegyházviselt vidéki rokon, aki örökle blamírozza a családot. Ezek a bogaras emberek, megjegyzem, mindig ők kezdik felpiszkálni a dolgokat. Esetleg, hogy korunk csodálatosan hülye és elképesztően véres tragédiáját néhány szerintük igaz emberkedvéért előre láthatólag nem tudnak majd felmutatni hogy a század egy csodálatos bűnpörét a történetírás zsűrije előtt letárgyalják. Melyet számon már az örökös némaság jelével, de az utolsó szójogán még papírra vethetek. Mivel utolsó írásom dokumentumnak készült, a társadalom katasztrófájáról felvett hevenyészet jegyzőkönyv, azon felül nyílt levél az utókorhoz csekészségem elhallgattatása tárgyában is, tehát az írás formája nem alkalmazkodik regények vagy eszék törvényeihez. Konstrukciója sincs, mert nem történést akar közölni. Az egységes szélatörő okfejtést is nélkülözni, mert nem elvet vagy álláspontot, elméletet, eszmét vagy más kifejezett konklúzió célhoz, csak adatokat szolgáltat egy tényálláshoz. Tehát az utolsó szójogán, olykor egymástól élesen elhatárolt, látszólag összesen függő eseményekre és jelenségekre mutat rá az író, ha úgy véli, hogy ez vagy az az esemény érthetőbé teheti a tényállást, a színjátékot, melyben az a lege elviselhetetlenebb tragikum, hogy voltak éppen egy ostoba bohózatról van szó, melyben mégis minden és mindenki belehalódik egy kissé. Ezért egy könyv jegyzőkönyvszerű pedantériával, a szokványos írásművek szerkezetére való tekintet nélkül, drámából, bohózatból, filozófiából és szatírából, egyik tételtől a másikig összefüggés nem is keresve, a buta katasztrófa okait és tényezőit sorolja fel. A könyv tehát a szabad aszociáció útján jár. Semmiféle rendszer kedvéért a jelentkező társat, ha az érdekes és a célt szolgálja, nem mellőzi. Így a nyílt levél a nagy kiterjedések könyve. Stíszerűen alkalmazkodik témájához, mert joggal nevezhetjük-e kort a tömeges és nagy kitérések időszakának. Joggal nevezhetjük az utólagos profilaxis korának. A buta emberek leleményessé ébredt századának. Mert mit tesz a buta ember, ha leleményes? Elsőrangú ötleteket valósít meg, és szükséges intézkedéseket foganatosít. Azonban olyan ötletekről és intézkedésekről van szó, amelyek nem eredetiek, csak most lettek aktuálisá a buta emberben. Tehát késő. Ezért buta emberő. Ezek szükségességét az okos emberek vagy felismerték ideje vagy nem ismerték fel, de megvalósításuk a jelenben céltalan. Ilyenkor a buta ember megvalósítja őket, és utóbb kiderül, hogy nem is volt céltalan. Ettől az okos embernek megrendül szellemi képességeibe vetett hite, és a búja ember elbizakodott lesz az eszére. Az eseményeknek ebben a stádiumában a halhatatlanul élhetetlenek a győztesek. És H. G. Wells stílusával élve, a társadalom katasztrófája előestéjét gyászolja. De még nem veszett el minden. Erről csak azután történt gondoskodás, amikor az okos emberek rájöttek, hogy ők a buták és a buta embereknél az ész, és így szóltak magukhoz. Talán még mindig nem késett el a lezajrót események elleni preventív intézkedések útján javítani sorsunkon. Ez ugyan szerintünk marhaság, de a szerintünk már nem irányadó, mert hiszen mi vagyunk a buta emberek, akik ezt eddig nem tettük. És amikor az ész nem volt képes arra, hogy a tényeknek se higgy el azt, ami nem lehet igaz, amikor az ész a valóság blöfiétől elismerte a butaságot, csatlakozott hozzá, szolgálta és hitte, akkor egy 2000 éves kultúra, egy nem egészen 400 éves társadalom megsemmisülése feltartózthatatlan és befejezett tényé érett.